Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає вши буказка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску, синову гойдати, Припливайте до колиски лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові підвії.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 Тануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину».